L'home solitari es té a si mateix com a company de taula, com a interlocutor i convidat, i no té por de quedar-se sol si és amb si mateix amb qui resta. El seu cor no enveja ni odia ningú, content amb la seva sort i amb la seva fortuna, inaccessible a les injustícies, no tem ni desitja res, sap que ben poques coses basten a la vida dels homes, i que la riquesa més elevada i més autèntica és no covejar res. I el poder suprem no tenir cap por. Du una vida assossegada i joiosa, de nits plàcides, dies passats en el lleure i àpats tranquils. Camina lliure, s'asseu confiat, no ordeix ni es prevé contra cap intriga. Sap que hom l'estima pel que és i no pel que té. Certament, hi ha qui pensa que la vida solitària és pitjor que la mort i que aquest tipus de vida precisament hi condueix. Aquesta idea es troba principalment en els il·letrats, els quals, si els falta un interlocutor, ja no tenen res de què parlar amb ells mateixos o amb els llibres i, per tant, resten callats. Sens dubte, la solitud, sense les lletres, és talment un exili, una presó, un poltre de tortura. Posa-hi la cultura i esdevindrà la pàtria, la llibertat, una font de plaer. Hom coneix prou bé aquells mots de Ciceró referits al lleure. Hi ha res més dolç que el lleure dedicat a la cultura? D'altra banda, també és ben coneguda la sentència de Sèneca. El lleure sense cultura és com la mort, una sepultura per a l'home viu.